І це називається подушка, вигукнув чоловік іронічно. Щоб мої діти ніколи не спали на таких подушках. І скільки ти хочеш за таке дрантя? «Двадцять карбованців, не зовсім впевнено відповів Румко. Так його навчила мати. Слід називати подвійну ціну, щоб потім торгуючись скинути. Ой, не роби з мене мертвяка. Старий притиснув вільну руку до серця і не Надійку з другою подушкою. «І це теж твоя?» Надійка кивнула. І чоловік рвунув подушку з її рук. «І ви хочете за ці старі вещі сорок карбованців? Да я помру, якщо хтось дасть за них хоч п'ятірку!» Ромко потягнувся до подушок, та старий підняв їх вище. «Віддайте!» Мовив хлопець рішуче. «А де ти взяв ці подушки, мальчик?» Підказує мені серце крадені. Ай-яй-яй, мальчик, як негарно красти!» «Це наші подушки», – виступила перед Надійка. «Ну, ваші, ваші! Але ж мене душить сміх сорок карбонців. Я дам вісім і клянусь переплачую. За обидві?» не повірив Ромко. А ти думав за одну? тітка, з розвішеними на лівій руці сукнями висунулася з-за старого. Спритно вихопила одну подушку. Скільки, запитала. П'ятнадцять. Не поснів уже назвати попередню ціну Ромко. Я ж торгуюсь, ви не бачите? визвірився на неї чоловік. Ну, дітеньки, даю вам два червінці і клик. Жінка переклала подушку на ліву руку і хотіла взяти другу. «Двадцять п'ять, беру я». «Чого носа сунеш? Хіба не бачиш, що я тормуюсь? Румко підстрибнув і вчепився в подушку. «Вибери її в чоловіка, давайте, тьотю». Та, підібравши спідницю, затиснула подушки між ніг. Дістала з-за пазухи два червінці і п'ятірку. Надійка схопила гроші, потягла за собою брата, боялась, що жінка передумає. Коли загубилися в юрмищі, радісно запропонувала. Маємо зайву п'ятірку, можемо пообідати. За карбованця їм дали дві миски печені. Надійка тільки-но розгорнула гроші, щоб заплатити тітці, як хтось з зненацька вихопив їх у неї. Дівчина ручко обернулася і побачила здорування в кепці, повернутій назад козирком. Він шаснув під стіл. «Тітки загорлали, злодій, держить його?» Ромко метнувся в слід, але злодій був спритніший. Викрутився з рук чоловіка, що намагався затримати його, і зник за лотками. Ромко стояв розгублений. «Вдома ж нічого нема. Що вони скажуть хворій матері? Юрій Юрійович відсунув тарілку. Розповідь схвилювала його. Ех, мовив він, гірко. Нам з тобою, Роману, довелося чимало пережити. Але я не в претензії. Дитинство загартувало нас. Розумієш, я не хотів би, щоб мої діти пережили таке саме. У моєму лайдакові вже двадцять. А він, мабуть, і досі не знає справжнього смаку хліба. Непоганий хлопець вчиться добре. Та найменша невдача виростає для нього в проблему. Не вміє боротися з труднощами. Власне, їх у нього і нема. А характер усе ж формує труднощі. Ще й як, згодився Роман Панасович. надто ми своїми дітьми опікуємося. Оберігаємо їх від житейських злих днів, Де тільки можемо Торує моїм стежку. Мене, наприклад, щоразу неприємно вражає натовп батьків під інститутом, коли абітурієнти складають вступні екзамени. Нас колись за ручку не водили. Ми самі собі обирали шлях у житті. Отож, схвильовано мовив Юрій Юрійович, деякі батьки готові на все, аби тільки влаштувати свою дитину в інститут. Мій колега прокурор. Розповідав мені історію, яку йому довелося розслідувати. «Фактично моральна крадіжка».